Пригоди Мак Лейстона, Гаррі Руперта та інших Переднє слово Вільлі Вецеліус – псевдонім Антона Райнке, що народився року 1893 в німецьких колоністів у Запоріжжі на Хортиці. Речі свої написані в легкому жанрі авантурних романів він зачитував на вечірках у колонії. Цей його роман перекладений нами з рукопису, що дістався до видавництва після смерти самого Антона Райнке. Для того, його можна було його надрукувати, довелося змінити і зм'ягчити деякі місця його книги, написаної трошки вільно, бо вона не призначалася до друку. Окрім того, довелося скоротити деякі вставні епізоди, наприклад, історію Каміли, бо роман справляв враження не зовсім закінченого, і ці епізоди мали занадто малий зв'язок з ходом дії. Антон Райнке не повернувся з Німеччини, куди він поїхав з представництвом. Його застрелив німецький офіцер у випадковій сутиці, що Райнке мав з двома фашистами. Тому, хто пише ці рядки, довелося, перекладаючи, дописувати останню главу. Початок її, історію Лейню, написав сам Вецеліус. Без ніяких змін у стилі Вецеліуса заставлений третій розділ. Розділ перший. Дама в чорному. Африканська пантера. Політ на аероплані. Міс Древінс економка. Згадка про баладу Е. По Еннебеллі. Голод Росії на Україні. Бухгалтерів Палець. Бецці, Мод і Дженні. Дама в чорному. Доктор Гіпс Транспорт Вікторія, Чоловік з птицею. Гаррі Руперт. Знову міс Древінс, Економка, Вибух на морі, сигарета на водорості. Що подумав би Альбатрос, коли б умів курити? Рівно за хвилину по тому, як пальчик з виплеканими пазурями, що не тільки ніколи не торкався Варстату, а й не у своїй власниці ні одного гудзика. Двері спальні тихо розчинилися, і у кімнату легеньким стрибком впорхнула пантера. Зелені очі молодого, ще не зовсім ісформованого звіря, зустрілися з сонними очими дівчини. Вона вистрибнула з ліжка і розпалена сном почала вовтузитися і бавитись своєю улюбленицею, що більше була підходила до хащів Центральної Африки, ніж до комфортабельної кімнати доньки містера Маклейстона. В Південній Америці є ягуари. Та було віддано кількасот тисяч пудів хліба, щоб дістати справжню африканську пантеру. Що таке прозаїчний хліб? Адже голод не в Америці, а в Радянській Росії. В Америці долари, долари в містера Маклейстона. В Маклейстона є єдина дочка, отже в дочки містера Маклейстона долари. Тим часом до містера Маклейстона набридло бавитись з Еннебель, як вона взивала свою іграшку за баладою. І швиденько підбігши до письменного стола, вона написала швидкою надбалою рукою. «Доброго ранку, папа! Прийшли мені сьогодні Хералд!» Потім вона пришпилила свій телеграм до нашийнику Енебель і, доручивши її прислузі, почала ждати відповіди роздивляючись у люстру через усю стіну своє личко, оточене пасмами золотавого волосся. Спочатку далі було написано. Наївний аромат 18-літньої, не зовсім розквітлої істоти світився в кожній жилці цієї молодої. Але, розміркувавши добре, автор вирішив цього не писати, а запропонувати читачеві самому явити собі Гарненьку, 18-літню дівчину, випликану за всіма правилами мистецтва, зразкове звірятко, без єдиної хиби, що його виховати коштує тисяч людських туберкульозів, тисяч рахітичних дітей. Словом сказати, дуже багато доларів. Допіру сказано, що звірятко було без єдиної хиби. Та це не зовсім точно. У вихованої мільярдерової дочки – була одна хиба – вона звикла читати газети. Бувають такі випадки в історії, коли навіть крізь грубезну шкіру буржазного лаку продирається в газеті щось зовсім непередбачене і дуже незручне.